ek bure zurra e, aurkitu zuen gauean, bere adore guztia behar izan zuen aldez egiteko eguzkieneatik. Azkenean geratu zen koldare sentitzeko. E, Oheratu zen baina ez zuen eginlo, e, okerrena zen e, susmattzea bere aitonak e, lurperatu zuela egorpu hura. Egun senttian jaiki zen gozaldu zuen, Eta kanpora irten zen, e, Zulora hurbiltzen, e, arnasa hartu zuen eta e, poliziari e, ez deitzea erabakitzen e, pakean jarraitzeko e, e, zulatzen jarraitu zuen. E, lurra gehiagoken duta e, baestatu zuen e, gorpua e, gizonezkoa zela eta e, diru zorro bat aurkitu zuen. E, diru zorroan, e, diru zorro barruan, e, e, mila bederatzireun eta larogeita eta zaigarren urteko egutegi bat zegoen, eta e, ziurtagiri zahar bat. E, Carlos e, e, jabea zen, Mila, Bedratxireun eta Hamaseian, Iruñan jaioa. E, e, Argazkia ikusita e, konturatu zen e, Gizonura ezaguna e, zuela. E, bere Aitonaren Parizen eginda e, Argazki batean. E, hau baiastatzeko e, alboma hartu zuen. E, Bueno, askenean, e, hildakoa ezagutzeak ez ziola, eh, gehiegi lagundu eh, lanean jarraitu zuen eta beste aurkikuntza bat egin zuen. Eh, hildakoak ez eh, zeuskala eskuak e, eta itzuraz e, zerra batez e, moztuta zeuden. E, bueno, orain eh, anek e, zalantza gehiago zeuzkan. Ezekien zein aukera hartu, zein aukera hartzen e, poliziari deitu edo ezurrak berriro lurperatzen. E, azkenean, aitona, errugabea erruga zela, e, zelako froga bat e, bilatzea erabaki zuen eta etxeko gelitzak hartzen e, E, beko be konsolairutik e, miatzen hasi e, zen. Eh korridorean eh esker e, aldean eh hiru ate zeuden. E, gela hauetan ez, ez zuen ezer interesgar interesgarririk aurkitu. Eh poltsak egurra besterik ez. E gero e, eskuinalde, eskuinaldean e, ate bat besterik e, ez egoen. E zabalduta eskailera bat aurkitu zuen eta bigarren solairura e, igo zen. E agertu zen gela handi batean eta leioak hiltzaturik e, zeudela konturatu zen. Ehm, hiltzeak kenduta, e, bueno, eh zabaldu zituen eta eh ohartu zen eh ero baten liburutegian eh liburu, e, e, bueno, liburu pila erraldoiek guztiez eh guztiz estaltzen zituen helako altzare guztiak. E, Liburu batzuk hartzen, e, e, zientzea eskutei buruzko zirela ohartu, ohartu zen eta oarrak zeuden horrien e, artean. E, orduan, e, negar egiteko zorian e, baiestatu zuen bere aitonak e, burua galdua zuela eh lasaitzeko sukaldera eh zen eta interneten eh eskuak eh buruzko e, informazioa eh aurkitzea saiatu zen eh baina Koranen aipatutako baino ezen aurkitu ez zuen aurkitu Carlos Urrutiaren hortasun agiria mehatzen jarraitu zen eta bere Iruñako helbidera joatea erabaki, erabaki zuen bertan zeho zer gehiagoa urkitzeko bestela bilaketa bertan behera utxiko luke.